Në emër të Allahut, Mëshirësuari, i Mirëqenies. Të ndërruar shikues, selamulejkum urahmetullahi wa vebrekatu. Falënderojm Allahun e Madhëruar i cili na dha mundësinë që sërish të takohemi në emisionin ton Arti i Mirësjelljes. Emision në të cilin gjatë shoshrimit tonë në të kajluarën, kemi trajtuar tema nga më të ndryshmet. Tema të cilat pa dyshim se janë të rëndësishme për neve, duke e patur parasysh se në përmjet të mësimeve që burojnë nga këto udhëzime hynore dhe udhëzimet e Muhamedit sëllallahu aleyhi vësallem, regulohen në formën dhe mënyrën më të mirë raportet në mes njerëzve. Ne e kemi parasysh se raportet në mes njerëzve pa tjetër duhet të jenë të reguluara me regula të veçanta. Ato regula kur respektohen atëher edhe raportet dhe marrëdhënjet në mes njerëzve funksionojnë ashtu si është mësë miri. Në përgjësi, Allah i madhëruar e ka shpalur islamin këtë uvëzim të madhë për njerëzimin dhe ka kërkuar nga ne që të njetin të respektojmë. Të respektojmë derin maksimum në mënyrë që të gjitha aspektet e jetës njërzore e vërtet të funksionojnë ashtu si është më smiri, dhe jeta e ti kësisoj të marrë kuptimin e duhur. Por, një theks të veçantë Allah i madhruar i ka kushtuar mirësjeljes, respektivesht raporteve ndër njërzore. Gjatë shoqërimit tonë në të kaluarën, kemi përmendur gjera nga më të ndryshmet, kemi përmendur raportet që duhet të ken prindrit me fëmijet dhe anasjeltas, pastaj raportet që në dërmjet vete duhet t'i ken bashkëshortet, pastaj lidhjet farefisnore, si duhet të funksionojnë ato. Pastaj fëqinsia, edhe disa regullat tjera, që në përgjithsi kemi tentuar që të mos lëmë asë një lidhje e cila funksionon në këtë bot, e të mos e trajtojmë. Dhe në një prej emisioneve kam thënë se Allahu fuqiplot edhe atëherë kur njerëzit mendojnë se nuk egziston do një lidhje në mes dy personave, Allahu prap e gjen një lidhje vetëm e vetëm që njerëzit të afroj. Edhe në bastë asaj lidhje, sa do e fort apo e zbet që të jetë, Allahu pasta i ka para par regula, dispozita dhe uvëzime, se si duhet të përfitohet prej asaj lidhje në mënyrë që njerëzit në dërmjet vete të ndërtojnë ura komunikimi. Ajo që do të flasim sot nuk është teme veçantë. Ajo që do të flasim sot është për mbledhje e gjithë asaj, apo e shumicës asaj që është folur, në 19 emisionet e kaluara. Duke qepatur parashës se në mënyrë natyrshme kësaj serie do të japim fund sot në takimin e kësaj radhe. Do të doja që në minutat e ndëmijë të flasim për disa nga efektet që do nga të duhet të përjetonin nga gjithë ato fjalë të cilat i kemi folur dhe i kemi dëgjuar lidhur me këtë tema të rëndësishme ngase arti i mirë sjelljes apo mjeshtria e sjelljes së mirë nuk është një gjë të cilën i kuptojm nocionet që e përbojnë e që të na mbushët mendja apo të na duket se vërtet dimë mjaft për të vetë fakti se e, e kemi quajtur dhe me të drejtë e kemi quajtur nga se kështu meriton të quhet art apo mjeshtri don thotë se nuk është shkaftësi të cilën e posedojnë të gjith, edhepse do të duhej që të gjith të dëshironi. Mëndësin për të sielur mirë do të duhej që se cilin njeri të kishte breng dhe të angazhohej se si të mësoj një gjithë të tjilë. Nga se, mjeshtrit e ndryshme të kësaj bote, nuk në duhen vazhdimisht, nga një herë na duhen, nga një herë nuk na duhen. Për këtë arsye jo të gjithë ne i mësojmë të gjitha mjeshtritë dhe shkaktësit ekzistente, nga se jeta është e atill që vetëm një herë mund ta përdorësh, vetëm një herë mund ta jetosh dhe në bazë të kësaj nuk mjafton për të mësuar të gjitha mjeshtritë e botës. Mu për kët njerëzit pastaj i përdorin mjeshtrit për të kryer punat në vend tonë. Derisa ndërtojmë shtëpi, derisa rregullojmë rrymin, derisa rregullojmë ujësjellsin e kështu me radhë, e kështu me radhë. Për derisa sjellja dhe raportet tona me njerëzit kanë nevojë vërtet për një mjeshtri e cila është nevojë permanente, është nevojë e vazhdueshme dhe derisa çdo ditë kemi kontakt me njerëzit, atëherë çdo njeri prej nve ka nevojë të di se si duhet të sillet me të tjerë kjo këto çëndran rëndësia ve vlera e kësaj që ne e kemi titulluar arti i mirë sjelljes arti është mjeshtria dhe aftësia e të sjellurit mirë por e bërë dhe e kryer aq bukur aq me shije duke duke u kujdesur deri edhe për finesat në mënyrë që vërtet aja të duket art. Sjellja jon t'i shërbejë një vepre artistike, të cilën autori e ka punuar me kujdes të veçantë, në të cilën autori ka lënë gjurmët dhe nënshkrimin e vet. Muslimani me sjelljen e tij duhet të jetë i k till. Kur të shihet, kur të paraqitet, kur të duket, kur të dëgjohet, a i duhet automatikisht të kuptohet se kjo është muslima. Prej sieljes dhe qëndrimeve të tia, duhet të kuptohet identiteti i ti. Dhe ato sielje duhet të jenë aqë të bukura, sa që të mosket as një sy të cilin do të avrajnë. Të mosket as një sy të cilit nuk do t'i pëlqenjë. Sjellje në muslimonit duhet të apëlqej gjithse cili. Vetëm betë të përgjithsi e cilit do prejneve që atë sjellje vërtet të bëjmë me një shkathësi artistike. Jo të bëjmë vepra formale e të privuara nga shpirti, por të bëjmë vepra me shpirt edhe me formë. Të bëjmë vepra për Allahun fuqiplot dhe ky gjithsesi duhet të jetë motivi ynë i cili na vënë në lëvizje. Por në anën tjetër, edhe të mundohemi që ato të bëjmë aq bukur, të bëjmë me aq butësi, të kryejmë me aq ndjeshmëri sa që vërtet çdo njerëz të preket dhe të ndikohet pozitivisht prej tyre. Edhe nëse rastis që dikusht të kjetë sy kritik, ndaj këti arti, atëherë ajo do tjetë sigurisht një kritik pozitive. Me këtë do të arim që vërtet të knachim kryuesin ton, pastaj të japim kontributin vetanak për të shërbyr harmonis e cila duhet të funksionoj në shosri e e cila në realitet dhe shumë fatketsisht, at shumë mungan dhe në anën tjetër nëpërmjet këtyre sjelljeve ne e prezantojmë islamin, e prezantojmë fen të cilën me dëshirë kemi pranuar, të cilën kemi zgjedhur se të jetojmë sipas saj, me burrje identifikohemi me te, dhe të dhe u tregojmë të tjerëve sa mirë është të jesh musliman. Për këtë arsye kemi zgjedhur se të flasim për artin e mirë sjelljes nga se sjelja e njeriut është ajo e cila mështë te përmi zënë vend në pjesën identifikuese të tijen. Neve i shofim njerëzit në jetën e përdithshme, të përfitojnë ose marin epitete ose ofiqe, ose nofka, prej ndo një detaj nga jeta e ti, mënyra e të ecurit, mënyra e të folurit, mënyra e të shikuarit, mënyra e të dëgjuarit, pamja, rregullimi i flokëve e kështu me radhë e kështu me radhë. Ndërsa muslimani është i thirrur ç'është vërtet pjesën më të madhe të identitetit të tij ta mbush edhe ta shënoi sjellja e tij. Muslimani duhet të synojë të përkryerën, të synojë perfekten dhe derisa e bën një gjë të tillë ajo është i vedishëm se e përkryjera për te është e pa arritëshme. Nga se vetë si kryesa nuk mund të, të jemi të përkryjer, vetë kemi të meta. Andaj edhe zdo gjë që buram prej neve, zdo gjë që rjedh prej neve, zdo gjë që bëjmë ne, edhe ajo në mënyrë shumë të natyrshme nuk do të mund të arrihet të bëhet e përkryjer dhe e përsozër. Mirë po, a thua, derisa përsozëmëria është e pa arritëshme, a nuk duhet të synohet, përgjigja është për sosë mëria, edhe pse është e pa arritëshme, a jo duhet të synohet. Madje, a jo duhet me vendosë mëri të malë dhe të synohet. Nga se, kur e synojmë për sosë mërin, kur e synojmë piken më të lardhë, që mund të arrihet, atëherë ku do që të arrim, vërtet dhe të bëhemi të knachur me atë që kemi arritur. Andaj, Zdo njeri prej neve duhet të synoj që sielja e ti të jetë e përsosur, e edhe pse është e pa mundur të bëhet një gjë e tilë, s'ka dyshim se do të arim atë e që do të knaqë Allahun, do të knaqë njerëzit, e pa dyshim se edhe vetë do të ndihemi shumë të knaqër se kemi bërë vepra sielje dhe gjeste të këtila. Për këtë arsye, arti i mirë sieljes është të ka që i rëndësisho. Mirë po, të një pjesi jo e vogële njerëzve, mund ngonë vëtëdia e mjaftu e shme që vërtet njerëzit t'i voj në lëvizje në këtë drejtim. Ajo e cila duhet t'i brengosë se sa ashtë nivelli i sjeljes të këtë njerëzit. Në këtë vëtëdia duhet të investohet. Të gjithë e kemi obligim të përbashkët që vërtet të punojmë maksimalisht dhe të angazhohemi që e gjithë shqoqëria të vetëdisojt për randësin dhe vlerën e sjeljes së mirë. Kur të kimi arritur vetëdisimin, atër të përdorim të gjithë mekanizmat e mundshme, të gjitha mjetet e mundshme që vërtet njerëzit të fillojnë të sjeljen së më mirë, të kujdesen për sjeljen e tyre, A ku i desën për raportet e tyre që ato të jenë të ngritura mbi bazat shëndosha e nëse është e mundur mbi bazat e udhëzimeve hyjnore ngase ato janë universale ato nuk i nënshtrohen faktorit kohë edhe hapësirë nuk i nënshtrohen faktorit kohë dhe për këtë arsye asnjëherë nuk u skadon afati nuk i nënshtrohen faktorit hapësirë dhe në këtë formë ato janë të përshtatshme për çdo vend në të cilin jetojnë njerëzit edhe bashkëveprojn dhe bashkjetojn. Neve nëse bëjmë një skanim të sjelljeve tona, çofshin ato individuale apo kolektive. Do të vërejmë se në sjelljet tona ka ngjecje dhe ka përparësi. Me përparësit do të mirëmi pozitivisht, ashtu që do të mundohemi aty ku e kemi anën e fort, atet të mbajmë të fort nëse ka mundësi të kultivojmë a koha më tepër. Ndërsa, aty ku i kemi ngecijet, me atë pjesë duhet të miremi seriosisht me një kujdes të veçant, në mnyrë që tisanojmë dëmet e shkaktuara nga ato ngecije, një kosisht duke u arvatur që për të ardhmen të sigurojmë vetës që edhe ato ngecije të shëndrohen në përparësi. Të flasësh për detajet në këtë kuptim kërkon një kohë shumë të gjatë të cilën fatkeqësisht ne për momentin nuk e posedojm. Por dua të them se çdo njeri prej neve, aty ku e sheh veten, sidomos matur me kriteret të cilat i kemi thrajtuar në këtë seri të emisioneve, arti i mirësjelljes, aty ku e sheh veten se vërtet ka një përparrësi, aty duhet ta falënderoj Allahun edhe të mundohet që të mosë ndolë aty ngecja. Ndërsa aty kueshe se ka ngecje të mundohet që vetën e vetë të përmjërsoj, për ndryshe është e pa muhueshme dhe e pa diskutueshme se sielja e njëriot mund të përmjërsohet. Pa varsisht faktit se një piesë e asaj sielje është e lindur dhe në një farë mënyre ndoshta i referohet trashegjimisë genetike Por me gjithatë edhe në kuadrin e kësaj ka hapësirë për të intervënuar. Gjithsesi, ndërsa një pjesë tjetër të sjelljeve dhe xhesteve tona, të veprimeve tona e kemi të bler, e kemi të mësuar, e kemi të në një far mënyrë të imponuar nga rrethi dhe rrethanat në të cilat jetojnë. Andaj nëse aty vrem se vërtet aty është ngeci, aty është paraqitur defekti. Aty jemi alarmuar nëpërmjet kritereve të mësuara nga emisioni Arti e Mirësjelljes. Ather aty duhet të intervinojmë, edhe të mundohemi që gjendjen ta sanojmë me sa më pak humbje, me sa më pak lëndimje dhe me sa më tepër proparim. Të flasësh për mirësielljen, nuk mund të mos ndalesh pa i përmendur dobit e shumta nga kjo. Por arsyeja se njeriu është i atill që dy gjëra paralelisht e vijnë në lëvizje, ose motivimet dhe stimulimet, ose thriksimet dhe tërheqja e vrejtjes. Kër jemi të mirë sielja, në të dy aspektet kemi shumë fjalë për të folur. Egziston një teori shumë e pasër, dhe aty kemi që ka të flasim për motivimet dhe stimulimet, se si Allahu i madhruar e qmon lartë sieljen e mirë të njeriut, sësi Allahu shpërblen shumë për për akhlakun apo për etikën e këtu më radhë e këtu më radhë. Disa prej këtyre fjalëve të shumta, disa prej këtyre argumenteve, citateve kur'anore apo thënjeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kimi pa të rastin ti dëgjojm gjatë shoqërimit ton me artin e mirë sjelljes. Ashtu sikurse kemi pa të rastin që vërtet të dëgjojm edhe pasojat, respektivisht citatët cilat flasin për anën e kunder të problemet. Mirë po, dua vetëm sa për ilustrim, dhe një kosisht dua të ndryqoj një aspekt të rëndësishëm të, të islamit. Muhammedi sallallahar e sëllem ka të reguar se njeri u mesilin e mirë a rrinë shpërblim dhe autoritet të kallahu fuqiplotë aqësa arrin një njeri i cili vazhdimisht agjeron dhe vazhdimisht falet. Në anën tjetër, Allahu i madhruar e ka i ka lidhur i badetet dhe mirësjeljen deri në masën e kushtëzimet njerën me tjetëra. E kemi shembulin e namazit, e kemi shembulin e agjerimit, zekatit, hajit, të gjitha adhurimeve praktike të cilat Allahu i kushtëzon, e kushtëzon pranimin e tyre me mirësjelje, nëse njeri u kryen haqë, pavarësisht pëse ate është në gjendje juridikisht ta krye i mirë, por me gjithate në munges të mirësjeljes, paracitet reziku që haqët mos pranohet. Ose, zekati i dhenë, nëse për cilët me fjal, me përmendje, me, me fjal shqetsuese ndaj atit cilit i kemi ndihmuar, prapë egziston reziku që i gjithë shpërblimi i fituar të asgjësohet. Kësisoj edhe shpërblimi e asgjerimit e kështu me radhë. Me këtë duat të qesë në shesh një, një të vërtet interesante e që ne muslimanët për vetë që duhet të takemi parasysh për vetën ton është mirë që të mundohemi edhe tjerve të abojmë të qartë. Islami është tërsia e përbër nga bindjet, adhurimet dhe sjelja. Dhe as njeri prej neve ma dhe asë njeri prej njerëzve, kusht do qoftë aji, nuk mund të thotë se këtu është vija e cila do të shërbej si kufi në mes të bindjeve besimit dhe adhurimit ose në mes të adhurimit dhe sjeljes ose, ose anasjeltas. Për arsye se Allahu i kanë dërthurur këto gjëra në mënyrë aqë të mrekulueshme sa që vetëm kësisoj ato të gjitha së bashku e përbëjnë tërsin e islamit. A ndai ku mund të xesh ku mund të xesh një tërsim msimesh, një kodeks rregullash dhe dispozitash, të cilat të mësojnë të silllesh mirë jo vetëm për shkak se do të përfitosh prej sjelljes tënde respekt nga të tjetri ose do të përfitosh ndonjë avantazh të jetës së kësaj bote, mirë po, do të përfitosh krahas këtyre edhe shpërblimin e botës tjetër. E kjo pa dyshim se është një prej detajeve të cilat të regojnë malashtin dhe mrekullin e islamit. Pra, njeri u kur silet mirë me të tjeret, me këtë siguron për vetën e vetë që edhe të tjeret të silen mirë për te. Aje i cili, duke qenë i ri e respekton të vjetrin, në një farë mënyre e ka siguruar që edhe aje kur të plaket të rinjët do të respektojnë edhe të silen mirë me te. Ai etiri ku i dedesat për prindërit e vet, e siguron që fëmijët e tij pastaj të kujdesën për të, e kështu me radhë. Mir, po jo vetëm kjo. Nuk ndodhen vetëm këto gjëra të kësaj bote, por ndodhin edhe shpërblime shumë të mëdha, të cilat Allahu i madhruar i ka përgatitur për ata që sillen mirë në botën tjetër. Mir, po, kur e kemi parasysh se mirësjellja nuk është detaj, nuk është pjesë të tjerë në Montanë, nuk kemi mundësi të bëjmë segregacion mes tërësive të islamit. Atëherë duhet ta kemi parashysh, ta kemi të qartë të, të, qart, të vëdi sohemi se vërtet Islami është një thënsi të cilën duhet ta pranojmë të gjithë, edhe duhet të inashtrohemi të gjithë, ngasë si kjo është rruga, kjo është rruga e suksesit. Çka do të arrihej sikur njerëzit të gjithë pa përjashtim, të silleshin mirë njëri me tjetrin. Ndoshta një gjendje e kthill më shumë do t'i nxjante një utopië. Më shumë do t'i nxjante një ëndrë realizimi i të cilës do të ishte i pamundur. Mirë po, prap do ta tejkalojm atë synimin e idealës, synimin e të përsosuras. Por Do të vëndohemi që spaku hipotetikisht të shojmë se që farë do të ndalët e sigur njerëzit të themi qofte dhe për një përqindje caktuar të sile shenë më mirë se sa silen. Ska dyshim se një shoqëri në të cilën funksionojnë këto regula dhe respektojnë këto regula në atë shoqëri është e garantuar harmonia në ato shoqëri është i garantuar solidariteti ndërmjet anëtarëve të asaj shoqërie dhe të atij komuniteti. Para mendoni kur thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është prej neve ai i cili nuk e mshiron të riun, nuk e respekton të vjetrin dhe nuk i jep vlerën të gjitharit. Nëse ndalim dhe mendojmë rastë të hdite do të vrejmë se çdo njeri me të cilin ne kemi punë, çdo njeri me të cilin ne kemi kontakt, me të cilin takohemi, është njeri prej këtyre 3 kategorive. Ose është më i ri se ne, ose është më i vjetër se ne, ose mund të jetë në moshën tonë, por nëse është në moshën tonë, ose është më i ditur se ne, ose ne jemi më të ditur se ai. Kësaj Gjdo njeri për e këtyre tri kategorive i ka të drejtat e veta, të cilat për neve automatikisht janë obligime. Dhe mëshira dhe butsia dhe mëshuria e treguar ndaj trijot, respekti i treguar ndaj të vjetrit, njohja e vlerave të djetarit në bëjnë neve që vërtet me të gjithë pa përjashtim të silemi mirë. Mir po këto, vle, këto vlera dhe këto rregulla nuk vlen vetëm për mua, por vlen edhe për ty, vlen edhe për atë, edhe për të katërtin, edhe për të pestin. Nëse çdo njeri i respekton këto gjëra, atëherë s'ka dyshim se do të arri një harmoni shumë e mirë në një shoqëri, dha të gjithë do të respektoheshin ndër me dë vetë. Për ilustrim do të përmend edhe një shembull tjetër. Njëri prej dietarëve të hershëm Ka than, kur të takohesh me ndonjë njeri, a i do tjetë, ose më i vjetër se ti, ose më i rrisë se ti. Nëse është më i vjetër se ti, ti në vetën tënde do të mendosh. Duhet të mendosh, duhet të thuash, të thuash vetë vetës. Lumë si kë njeri, ka jetuar më gjatë se unë, dhe kësisoj ka pasur mundësi që të bëjve pra njëri. Tamira më tepër se unë. Dërsa, nëse është më i mirë se ti, thuaj lum si ky, ka jetuar më pak se unë dhe ka qenë në gjendje të bëjë më pak vepra të këqia se sa unë. Në të dy rastet, ti do të trajtohesh se ai tjetri është më i mirë se ti, është më i pastër, me më shumë vepra të mira, me më pak vepra të këqia më më vlerë, më meritor për të qenë i respektuar. Dhe nëse ti vërtet mendon sinqerisht kësaj, atërs ka dyshim se sjellja jote ndaj këtyre njerëzve do të jetë e gëndhur, do të jetë e matur dhe ti sigurisht se do të sillesh mirë me ta. Mir, po, nëse të njëjtin rregull e respekton edhe ai ndaj teje. Ather të të arrihet në respekti indërsiel. Të të përmendi një shembol që ka ndollë në mes dy djetarëve, të dy kanë qenë bashkohanik të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Shok të ti, sahabe, njëri për i tyre ka qenë Abdullah ibn Abbasi, ndërsa tjetëri ka qenë Zejdi ibn Thabiti, Allahu qofti kënashur me të gjethë. Zedi ibn Thabit i ka ndihmuar Abdullah ibn Abbasit për të hipur në kafshën e tij. Dhe i a ka ofruar shkopin e tij ose i ka me një fjalë i a ka bërë një shërbim. Vë Abdullah ibn Abbasi i thotë, "Nuk nuk është dashur që ti ta rëndosh veten tënde me këtë me këtë sjellje." Zedi i foti, "Kështu jemi të urdhëruar të veprojmë me familjarët e të dërguarit tanë. Nga se Ibni Abasi ishte djali i gjagës së Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam. Atër Ibni Abasi i puhtë dorën zedibën thabitit dhe i thotë edhe ne kështu jemi të obliguar që të silemi me djetarët tanë. Në thonë një sielje që të regonë respekt në maksimal të ndërsiel që buron për të dy anëve. Para mendoni se çfarë raportesh do të mund të kemi patur këta njerëz ndër mes vetë. Kjo shosrria ideale, kjo shosrria maksimalisht ideale që është e mundur të jetojë, të gjenden në fytyrën e tokës. Dhe unë mendoj dhe e them me plot përgjithësi se një ambient i kthjellët është i paprsëritshëm. Ai mund të përjetohet pjesërisht, mirë po ashtu sikur e kanë jetsuar shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë bindje se është e pa arreçme dhe ajo është qosëria ideale që ka jetuar dhe që ka egzistuar në do njerë në fityrën e tokës. Të ndëruar shikues në kanë betur edhe disa gjera për këtë takim lëmë të mirës me artin e mirësjeljes, do të bëjmë një shkëputje të shkurëtër për të këthyar sërish edhe për të vazhduar me atë që në kanë betur të themi. shikues ja ku jemi sërish së bashku. Jemi së bashku për të thënë ata që me ndojmë se të duhet të themi, respektivisht për të ju ofruar juve mundësin edhe knatsin që të dëgjoni disa fjal të cilat ndoshta rall i dëgjojmë nga se të flitet për sjeljen dhe mirësjeljen të flitet për obligimet që i kemi në mënyrët natyrshme nda i rethit në të cilin jetojmë nuk është gjë e vogël është një gjë shumë meransi, edhe është një gjë shumë fisnike, me gjithate të gjithë do të pajtohemi me konkluzen e hidhur shumë pak flitet për këtë tem. Ata që janë dhe dhe duhet të ishin të thirur, që të na vetdisojnë, që të vetdisojnë shosrinë për gjërat këtila, kam bindjen se edhe vetë ndoshta nuk janë sa duhet të vetdisha. Fëmijët tanë ashtu sikur se edhe ne më herët, i vjojnë shkollat në cilat të mësojnë teoritë të ndryshme dhe zdo njera për e tyre, sigurisht është e dobishme. Mirë po, e vrejmë të gjithë se fare pak flitet në shkollat tona për sjeljen. Dhe të gjithë ankohen pas taj, kur kemi kontakt me arsimtar dhe me pedagog, të gjithë ankohen se sjeljet e nëzënseve nuk janë në nivell të knaxhë. Për që farë arsyë e ndohë një gje e tjilë? Pse në shështrin tonë të ketë zhgënjim të kësaj në atyre? Për shkak se nuk është investuar që situata të jetë më e mirë se sa ashtë. Fare pak flitet për mirë sielje. Të gjithë duhet të flasim nga se gjdo njeri prej neve participonë në përgjithësi, deri sa gjdo njeri prej neve ka kompetenca të gjithë jemi familjarë, ose krye familjarë, jemi prinder, ose kemi kontakt me njerës cilët në duan, në respektojnë dhe në dëgjojnë. Andaj të gjitha këto kanale të komunikimit, duhet të shfrytëzohen për të dhenë kontributin se cili individ në këtë drejtëm. Mirë po, nga njerë njerëzit kanë dëshirë që një situatë të jetë më e mirë, por po të apjësesh se cila është formula jote për ta të i kaluar krizën, përgjigja do tjetë zhgënyjëse. Nuk e gziston, ose nuk e kam, ose kështu me radhë. Atëherë, dojtë ta angazhojme për ta gjetur formulen, për ta praktikuar atëhe, dhe për ta të i kaluar situaten i ote kënashme. Kush dojtë të namësoj? Zdo njeri që di, dojtë të namësoj. Si dhe me qka dojtë të namësoj, dojtë të namësoj me ate që është e dëshmuar se vërtet është e mirë dhe e dobishme. Këtu edhe qëndron lidhja në me sielje son, si sielje që i referohet originës son, që i referohet gjendje son, kompleksivitetit të njeriut si qenje e përbër prej mishit, gjakut, ndjenjave, emocioneve, andjeve, dëshirave, e kështu më radhë. Atëher, këtë përbërje kach komplekse, është në gjendje ta ruaj dhe ta menagjoj, vetëm kryu e si isaj, vetëm Allah u fuqi plotë. Andaj e them me bindje të plotëse, vetëm një kodeks, një tërsi e regulave të mirësiljes, e cila ka borim hyjënorë, vetëma jo është e garantuar për të patur sukses. Nga se, ajo që neve na e mermendja dhe na duket se është më e mirë, ajo në të shumë të në rasteve mund të jetë relative. Muam duket më mirë, ta bëj një vej për kësisoj, një tjetrit i duket më mirë nga se shiet dalojnë, qëndrimet e njerëzve dalojnë, si na e mermendja dalojnë njeri prej tjetrit, për derisa ajo që vije prej të gjildishmit, që buron për e ti, ajo është e garantuar se është e sakt, dhe ajo është e garantuar se ajo është ma e mira, andaj për mirësjeljen më smirin amson Allahu fuqiplot. Dhe derisa i respektojmë regullat islamet të mirësjeljes, të cilat buron për i citatëve kuranore, dhe për i thënjeve të Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem, nuk ka fare dyshim se do të kemi një sjelje shembulore do të kemi një sjelje e cila do tjetë aqe bukur, sa që do t'injaj një vepre artistike të cilën të gjithë do të dëshironin të shihnin. Mu për këtë, ne muslimanët jemi më të thirurit, që të kemi sjelje të mirë me të gjithë. Me të gjithë pa përja shtimë. Dalimet eksistente, qofshin ato edhe të besimet, në asë një mënyrë nuk bënd të bëhen pënges në mirësjeljen tonë. Për kundra zi, Allahu i madhruar në ka urdhruar që edhe ata që silen keq me neve edhe me ata të silen i mirë nga se këtu ne e te i kalojmë së provën. Kjo është në një farë mënyre vrapimi jonë një vrapim me pengesa. Dhe zdo penges që e te i kalojmë, arim më te për lafdata, arim më te për shpërblime, arim të ngritem edhe të përparojmë më te për. Dhe kësisoj, një prej pengesave është që njerëzit nga njëherë nuk silen ashtu si ti dëshiron që ata të silen me ty. Nuk silen ashtu si ti e i gatshën që të silesh me ta. Me gjithate, kjo në asë një mënyrë nuk bënd të bëjtë pëngjes që ti prapë të vazhdojsh të jesh i silshën me ta. Dhe një gjithë të tilë të mëson vetëm kodeksi hyunor i mirësiljes. Vetëm mirësilja islami është taj e cila vërtet njerëzve u jepë garancë që edhe gabimet eventualet që ndodhen në shoqëri, të mos në ndikojnë dukshëm në shkëputjen, në tërbulimin e raporteve mes individve dhe pjestarve të asaj shosërije. Të ndëruar shikues, gjatë shosërimit tonë së bashku, kemi përmendur një grumbull obligimesh, që unë jam munduar të trajtoj më pak si obligime juridike edhe pse të këtila janë e më tepër si obligime morale të bindemi së vërtet njerëzit të cilët na rrethojnë, njerëzit me të cilët e ndajm hapësirën. E ndajm ambientin, qoftë duke filluar nga qeliza elementare, familja, e ndajm hapësirën e shtëpisë, ose e ndajm hapësirën e lagjës, ose hapësirën e qytetit, ose hapësirën e vendit, ose hapësirën e tërë botës. Të gjitha këtyre njerëzve u kemi bash. Dhe ndaj të gjithve kemi obligime e obligimet tona janë të drejtat e tyre. Pra, u kemi borëgjë prindërëve, nga se ata, Allahu i ka bërë shkaktarë që ne egzistojmë, ata në neve kanë investuar, ata për neve janë lodhur, ata për neve janë mërzitur dhe janë shqetsuar, andaj e gjithë këtë, qofte dhe pjesërisht, duhet të akthejmë, duhet të ashë problem, nga se, kur ata kanë qenë të fortë dhe të fuqishëm, ne kemi qenë të pafuqishëm. A tërfuqin e tyre, ata e kanë vërnë në shërbimin tonë. Ta shvije koha kur ne jemi të fuqishëm, nërsa ata bëjnë të pafuqishëm. A nuk duhet, a nuk është njërzore, a nuk është korekte, a nuk u a kemi bërgjë që bile një pjesë të kujdesit të akfejnë, a nuk duhet që fuqin dhe mundësit tona ti mobilizojmë në sh a nuk e ka lidhur Allahu fuqiplot respektin ndajti, që nuk diskutohet se e kemi obligim me respektin ndaj prinderve, andaj të gjitha këto dhëtë na stimulojnë dhe motivojnë dhe ma tjepër që të jemi të kujdeshën ndajtyre, nga se prinderve u a kemi borgjin të cilin nuk kemi mundësi të akthejmë në asë një mënyrë. Pastaj, kemi obligim e ndajfmive, nga se ata janë ardhëmëria janë, Ata e në përgjëzësia jonë dhe si do të silemi ne me ta tash, ashtu do të formohen ata. Si do t'i edukojmë ata, ashtu do t'i ngriten ata. Andaj kujdesi për këtë shështje gjithashtu duhet të jetë i malë. Pastaj kanë obligimet bashkëshorëtore, që i kanë bashkëshorëtët në dërmjet vete, njerëzit të cilët e ndajnë të mirën dhe të keqen së bashku, për një kohë të gjatë, për një jetë të, të tërë, Atyre çka Allahu u jep mundësi ta shijojnë plecërin. Bashkëshortët në rastet këtylla, më tepër kanë kaluar jetën së bashku sesa ndarras. Dhe ai apo ajo me cilin e kanë dashë do të mirë dhe të keqë, a nuk meriton respekt? A nuk meriton që të respektohen të drejtat e saj apo të tijat? A nuk a nuk meriton që ti të kryesh ato obligime i motivuar nga Obligimet të përbashkëta, po gjithashtu i motivuar edhe nga synimi i knaqësi se Allahot fuqiplot. I kemi pas taj lidhjet farifisnore, që asë njeri prej të afërmeve tanë nuk meritan, që të jetë më i pafati në raport me neve, që ndoni i lërgët të përfitoj prej neve, ndërsa i afërme të mos përfitoj. Ashtu si ku se ka thënë Aliu, Allahot që ofti knaqër me të, ulajekun ehluke eshkan nasi bik, mos lejo, që të afërmi tu, të të ashojnë hajri në mësë paku. Për kundrazi, se ma e madhe është afërsia, aqë më të mëdha janë obligimet, andë një gjithë të tijil, duhet të respektoash me vetë djetë të plotë. Edhe hapsiren e lagjes, nëse endanë me dikend, ke obligimin dajtyre, ata jenë fëqinjët tu, ata jenë për cilët ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, dhe filojit të më porosiste që t'jemi i kujdeshëm për fqinjet, dhe vazhdojit të më porosiste me insistim, me ngulm, sa që në një moment fitoha për shtypjen se kyt tash ka për t'jë dhën hisën në pasurin ti me fqivot. Pse, njësi insistimi islam për sielje dhe respektim të të drejtave të fqinjive dhe kryre të obligimeve ndajtyre, është shumë i madhë. E pas taj kalon në rethin e gjërë, të gjithë jemi njerës, të gjithë jetojmë në këtë bot, të gjithë dojt të kemi mënyra, kanale dhe ura të komunikimet në dërmjetë dë vete, dhe ato të dojt të i ruajmë, ato të dojt të i bëjmë sa më të këthjelta, sa më të pastrta, sa më të mira, sa më korekte, nga se në këtë formë do të fitojmë përvestierash edhe knatësin e Allahut fuqiplot. Të ndërëvarë shikues në emartime dhe tuajnë. E falenderoj Allahun fuqi plot që na e dha mundësinë dhe kënaqësinë, që gjatë këtyre 20 emisioneve të shosrohemi së bashku. Shpresoj të kemi arritur një pjesë të qëllimit, që kodeksin e mirësjelljes islame ta ndriçojmë. Gjithashtu shpresoj që edhe ju të keni përfituar nga këto fjalë që i keni dëgjuar. Zoti ju pas në mëshirën e Vetë dhe në përkujdesjen e Vetë.